Гелікоптер або вертоліт Гвинтокрилий літальний апарат Перший вертоліт з'явився в США Америки 1939 року. Головна деталь цієї машини – несучий гвинт, який утворює підйомну силу. Вертоліт здатний здійснювати зліт і посадку по вертикалі. Він може злетіти і приземлитися у будь-якому місці де є рівний майданчик розміром лише в півтора діаметра його гвинта. За своїм призначенням гелікоптери поділяються на пасажирські, транспортні, пошуково-рятувальні, сільськогосподарські.